Az egész kísérletnek csak akkor van értelme, ha módszeresen csinálja. És ezen kívül szüksége van egy jó nagy adag, szerencsére is, hogy megtalálja azt, amit ő meg Rocky remélt. Noha egyikük sem gondolta, hogy Cezáre Borgéze csak egy kis kirándulást tesz a tengeren, ahhoz, hogy ennek az ellenkezőjét bebizonyíthassák, még a szerencsénél is többre volt szükségük. Rick Brandt rögtön talált egy szabad gépet és egy ügyes pilótát. Az idő alkalmas volt a felszállásra, kívánni se lehetett volna jobbat. Olyan volt, ami erre a közeli kép kennedy volt szükség, hogy egy rakétát a levegőbe röpíthessenek. Tíz percen belül hála szövetségi nyomozóhivatali igazolványának megkapta a felszállási engedélyt, hogy a floridai partokat körülrepülhesse. Az engedély nem tartalmazott semmilyen korlátozást az útirányra vonatkozóan. Csak időnként kellett tájékoztatni a hol létéről a tornyot, nehogy a radaron mint ismeretlen objektum jelentkezzék. Az ilyesmit ugyanis a repülő biztonsági szakemberek nem nagyon szeretik. A pilóta neve Sam Burns volt. A bal lábát meremel húzta maga után. Faláb, magyarázta, mikor beszíjezte magát. Egy repülőgép a feneke alatt robbant fel, és hogy csak a lába maradtott, az egyike volt azoknak az érthetetlen csodáknak, amelyek néha napján megesnek. Legjobb lesz, ha máj, amitől éjszakra kezdjük el magyarázta Rick Brandt, és a számtalan jellel összeférkált repülőtérképre mutatott. – Gondolom, ha néhány mérföldre eltávolodunk a felsébb vizektől, a messzelátóval jó messzire belátom a tengert. – Oké, okay, – vélte Sam Burns. – Egy lökhajtásos vadászrepülő volna az igazi, de remélhetőleg nem késünk el a mai lomhatragacsunkkal sem. A lomhatragacs egy erb Commander 500-as volt, Két, egyenként 200 lóerős Limecoming motorral felszerelve. Sebessége óránként 200 mérföld, hatósugara 1200 mérföld volt. Olyan lusta hát valójában nem is volt ez a gépmadár, bár egy lökhajtásos vadászgéppel tényleg nem versenyezhetett volna. Sam Barnes a start helyhez gurult és azonnal engedélyt kapott a felszárásra. Benyomta a gázemeltyűt, és a pocakos gépmadár egyre gyorsabban gurult a kifutó Azután felemelkedett, nekilendült, és az órával a kék ég felé szökkent. A fehér parttól ezüstösen habzó hullámok hömpölyögtek kifelé. Szép látvány volt, de Rick Brandt ügyet sem vetett rá. Mikor Miami eltűnt mögöttük, személyhez emelte a messzelátót. Dynan és Borgéze emberére gondolt, akit Rick Martin megkötözve a tengerre irányított. Vajon sikerült a fickónak a kis motorcsónakkal visszaérni a parkra? A part előtt fehér vitorlások lavíroztak. Közöttük outboarderek cikáztak hullámlovasokat húzva maguk után. Messze kint éjszakra vagy délre tartó kövérgőzösök vékony füstcsíkiai szálltak a levegőbe. De akármilyen messzire kutatta is Rick Brand a horizontot, egyetlen olyan méretű motoros jaktot sem látott, amely szóba jöhetett. Az atlanti part mentén felé repültek, körülbelül mérföldnyi távolságra a parttól. Rick egyre inkább a tudatára ébredt, milyen átkozottul nehéz feladatot kell megoldania. A végtelen óceánon egy motoros jakt úgy eltűnhetett, mintha sohasem létezett volna. Ki tudja, merre vette Borgéze az útját. Természetesen egészen egyszerű kis kirándulásról szó lehetett, és akkor ez a repülés teljesen felesleges volt. De Rick nagyon rossz bűnügyi nyomozó lett volna, ha nem érzi, hogy bűzlik valami e körül a jak kirándulás körül és amíg az ellenkezőjérel meg nem győződött, mindig remélte, hogy az első osztályú genszter piszkos üzelmeinek véget vethet. Mint egy húsz perc szerepültek éjszak felé, amikor Rick megérintette szemvállát és beleszólt a mikrofonba. Menjen kicsit messzebb ki a tengerre, hogy legalább 10-15 mérföldre legyünk a parttól. Emelkedjek magasabbra is, Rick? A látási viszonyok ma kitűnőek. Oké. Okay. Sam Burns felemelkedett 6000 láb magasságra, és először kelet felé indult, aztán délre kormányzott. Ugyanazon az útvonalon repültek visszafelé, csak most kétszer olyan messze a parttól. Majami házainak és utcáinak labirintusa gyorsan közeledett. Rick Brand újra és újra személyhez emelte a nehéz messzelátót. Hirtelen előrehajolt. Ami ott lent a hullámokon ringatózott, ebből a magasságból, puszta szemmel nem látszott nagyobbnak egy dióhéjnál. De mikor Rikka messzelátóján keresztül is megnézte, kiderült, hogy motorcsónak. A csónak motorja már nem működött. A benne ülő férfi valamivel, talán egy evezőfélével kanalazta a vizet. Elégedettem, vigyorogva hívta föl Rikka repülőteret. Megadta körülbelüli helyzetüket, és kért egy rendőrmotorost, hogy segítséget nyújtson a hajótöröttnek. Abban a pillanatban, amikor három mérföldes zónát elérték vele, kattintsák rá a karpereceket, tette hozzá. Mikor már túljutottak a kétségbe esetten lapátoló genyszeren, Rick a nagyobb hal után nézett. Egy csezáre Borgéze nevű cápa után. A Bahama-szigetek siklottak el alattuk. Jobbról a floridai zátonyok tűntek föl, szigetek és szírtek összevisszasága. Nem is olyan régen még ideális rejtek voltak a kalózok, emberrablok és más az emberek részére. Lehetséges, hogy még mindig rejtőzködik ott néhány sötétbe bújkáló banda. Az igazságszolgáltatás hosszú karja sem ér el mindenhova. Sam Burns fokozatosan nyugatra irányította a gépet. A messzeségben párában úszott képszáblő. Itt alig lehetett hajókat látni, mert a nagyhajók megszokott útvonal délebre, Kubához közelebb volt. A szakértők a szírteket nagy évben ellen kerülték. Rick Brandnek a puszta gondolatra is a fejébe szállt a vér. Ha csak néhány halvány bizonyítékot is találna rá, és akkor megpillantotta a szértek között a fehér pontot. Pontosabban két sziget között cikrázott fel a napfényben, még szabad szemmel is felismerhető volt. Éppen elhagytak maguk mögött egy vizen lassan pöfögő teherhajót, amikor a fehér pont nagy hullámokat kavarva lőtt ki két sziget közül. – Tartsa az irányszem! szem! – mondta Erezkedjen lassan egy kicsit mélyebbre, és vegyél a sebességet. Lehet, hogy a cápa horogra került. Baldi Newman jakját Konstansnak hívták, épp úgy, mint az asszonyt, aki egykor Baldi felesége volt, és akit most Mrs. dinant -nak neveztek. Rick Brand szerzett egy fényképet a csinos hajóról, és most összehasonlította azzal a jakttal, amely gyors iramban a teherhajóhoz közeledett. Talán melléje akar állni. Miközben Sam Burns levette a gázt, és a repülőgép vesztette magasságából, Rick Brand nem vette le a szemét a jaktról. Két-három alakot vett ki a fedélzeten, de persze nem ismerte fel őket. Noha egyikük akár Cezáre Borgéze is lehetett, mert egy fejjel magasabb volt a többinél. A jakt tovasiklott a hullámokon, csak úgy tajtékzott utána a hab. És most egy kicsit oldalt kerültek tőle, Rik el tudta olvasni az órán az aranybetüket. Konstanz! Oké, szem, kiáltott fel izgatottan. Most aztán mindent bele, a gazficzkok remélhetőleg még nem bonyolították le az üzletet, Repüljön a sziget felé, és ereszkedjék föld közelbe. behunta egyik szemét, mint a vadász, amikor megcélozza a vadat. Most már világosan látszott, hogy a jakt a lassan előrepöfögő teherhajó felé tart. Szemlevitte levitte az éró előbb háromszáz, aztán száz lábra. A jaktól lévő emberek azt hihették, landolni akar. Azután a szikrázó hullámok fölött a szírtek mögé kerültek, és egy sziget mögött eltűntek. A sziget nem volt nagy, a néhány mérföldnyi területet egy pillanat alatt megkerülték. Amikor újra megpillantották a jaktot és a teherhajót, azok körvonala szinte már egybeolvadt. Sam Burns mély lepülésbe haladt át fölöttük, csak mint egy tíz lábnyira a tenger A teherhajó már nem haladt, leállították. A jakt pontosan mellette állt. A teherhajón panamai zászló lenget. Míg a repülőről is látni lehetett, hogy a teherhajó fedélzetéről több csomagot és ládát cipeltek át, s a jakt fedélzetén lévő emberek gyorsan elhelyezik őket. – Vissza! – kiáltott elég. Ennyi elég is nekem! Sam Burse alig fél mérföldnyire a teherhajótól és a jaktól kanyarodott vissza a szigethez. Lehetséges, hogy a csodálatos manővert mind a két hajó fedélzetén észrevették, de Rick Brand egy pillanatig sem gondolta, hogy Cesar egy borgéze foghat. A genster itt-kint sok mérföldnyire Májámitól kétségkívül teljes biztonságban érezte magát. – Haza a mamához! – mondta Rick jókedvűen. – Azt hiszem megérdemlünk egy extra kortyot a fiaskóból. Kutya legyek, ha nem részesítjük igazán szeretetteljes fogadtatásban Cezáre Borgézét. Az Air Commander 500 pontosan egy óra múlva landolt a repülőtér kifutó pályán. 15 perc múlva Rick Brand már útban is volt a város felé, hogy mindent előkészítsen. Csak azt sajnálta, hogy Rocky Maxim nincs ott, és nem viszonozhatja azt a sok kedvességet, amelyel Csesáré Borgéze elhalmozta. Már alkonyodott, amikor a Konstanz befutott a kikötőbe. Rick Brand időközben nem tétlenkedett. Először is nagyon behatóan foglalkozott az Iom pacsirtával, aki már teljesen kikészült mire a rendőrségi motoros rátalált. A goromba sportás úgy elkenődött, hogy még csak meg se próbált bármit is letagadni. A gyilkosságra Cezáre Borgézétől és Charles Dinantől kapta a parancsot, és ez a tanúvallomás már nyomott is valamit alatban. Másodszor, Rick a szövetségi nyomozóhivatal helyi szervezetétől kölcsönkért néhány kollégát, hogy a nagyfogásnál a segítségére legyenek, hiszen nem csak Cezáre Borgézéről volt szó, hanem a jakt elfoglalásáról is. Most ebben az alkonyi órában több nehéz fegyverzetű nyomozó állt Rick Brand mögött, és feszülten figyelték a kikötő konstans manőverezését. A csónakházat, amelyben Borgéza motorosa ismét a helyén volt, már megszállták. A jakt motorja még egyszer felberregett, azután elcsendesedett. Az óránál is elsimult a hullámzás, és a karcsú hajótest lassan a kikötőhíthoz kanyarodott. Egy férfi ugrott a partra, és gyors mozdulatokkal a bakra tekerte a hajó kötelet. Mikor a teste már teljesen a hítf mellési múlt, a tattyát is egy bakhoz erősítették. Cezáre borgéze szétvetett lábakkal állt a fedélzetem. Tenger és sapka és fehér vászonöltöny volt rajta. Első pillantásra olyan volt, mint egy vakmerő viking. Nagyon alaposan szemügyre kellett venni, hogy erről az arcról leolvashassa az ember a brutalitást. Egy ember, aki hullákon gázol át. Egy ember, aki mindennél többre becsüli a pénzt. Egy ember, aki nem ismer sem írgalmat, sem szánalmat, és mindent legázol, ami az útjában áll. Rick Brandt felrántotta a csónak házajtaját. Nem nézett hátra, tudta, hogy az ötszövetségi nyomozó pontosan azt teszi, amit mondott neki. Ami most történt, azt már ezerszer végig csinálták. Itt már nem jöhetett közbe semmi. A hajó személyzetének két tagja kikötőhídon áll. Hirtelen mind a kettő mögött ott termett egy-egy nyomozó és mind a két nyomozó halkan, de félreérthetetlenül nyomatékusan mondta. Szövetségi hivata, semmi ellenállás, letartóztatom. Rick Brand a fedézetre ugrott, és Cezáre Borgéze elé lépett. Rick után három kollégája rohant föl a jaktra. Az egyik gyorsan a kormány fülkébe lépett, ahol még bent állt a kapitány. A második a lejáratot állt el, a harmadik meg mindenen rajta tartotta a szemét. Hello, Mr. Borgéze! kiáltotta Rick Brand. Remélem, jó napja volt! Borgéze jobbra-balra forgatta a fejét. Úgy látszott, hogy még nem fogta föl, hogy keletcébe esett. Vagy nem akarta felfogni. Vicsorgott. Ki maga? Tűnjön el a fedézetről. Nem hívtam ide magát. Rick halványan elmosolyodott. Az a szokásom, hogy hivatlanul is megjelennek, Mr. Borgéze. A meglepetés kedvéért, tudja? Nem akadt véletlenül az útjába egy ember, akit Jeff Stracknek hívnak? Igaz, ugyanúgy csak egy szimpla kis magándetektív, de én mégis becsülöm. Borgéze arca sötét vörös lett. – Streck! – kiáltotta. – Én figyelmeztettem a fickót, és mert nem hallgatott rám, kinyúvasztottam, ha éppen tudni akarja. – Azt elhiszem, Mr. Borgéze. A kinyúvasztáshoz igazán prímán ért. Főleg, ha az ellenfele már a lába előtt fekszik, mert a gorillája már harcképtelenné tette. Én az ilyet súlyos testisértésnek és sadizmusnak nevezem. Továbbá gyilkosságra való felbújtásnak, ha két akasztófa virágod is a tengerek küldéjének idején, hogy egy Jeff Strack nevű védtelen embert a tengerbe dobjanak a cápák közé. Borgéze ökölbe szorította a kezét. Ez hazugság! Kimesélte ezt magának? És egyáltalában? Kicsoda maga? A, ó, bocsánat, egészen megfeledkeztem róla, hogy bemutatkozzam. – A nevem Rick Brand, szövetségi nyomozóhivatal. – Szövetségi nyomozóhivatal? Szinte minden szótak között szünetet tartott. Inkább hörgött, mint beszélt. Hirtelen vakdűvel előrevetette magát, felemelte az öklét és egyetlen csapással szét akarta morzsolni Ricket. Brand azok után, amiket Borgéze temperamentumáról és farkas természetéről hallott, várta ezt a reakciót. Ez volt az a pillanat, amikor az óriás minden gátlása megszűnt, és az őrjöngödő a józanész utolsó szikráját is kioltotta benne. Rick igazán örömmel hagyta volna Borgéze arcának a kezenyomát. de nem azért volt itt, hogy a kedvét töltse, hogy minden bűnért bosszút álljon, amit Borgéze elkövetett. A kötelességét kellett teljesítenie. Tehát oldalt lépett, kihúzta a fegyverét a tokjából, és odavágott, amikor az óriás saját lendületétől valósággal elsüvitett mellette. Halántékot találta, és Borgéze szinte abban a pillanatban összeesett. Sokáig tartott, amíg a nyomozók megtalálták a rejtek helyet. Sem a jakt kapitánya, sem két embere nem volt hajlandó egy mukkot sem szólni. Nos, jogok volt hozzá, hogy megtagadják a vallomást. Az érvényes jogszabályok szerint senkit sem lehetett kényszeríteni, hogy terhelő vallomást tegyen önmaga ellen. Ennél a három jó madárnál azonban még azzal sem mentek semmire, hogy halványan utaltak rá. Ha a vád koronatanújaként lépnek fel, enyhébb büntetéssel ússzák meg. Rendben van, morgott mérgesen Rick Brandt. Ha kell, az egész hajót szétszedem. Amikor észrevette a kapitány Pimasz vigyorgását, más ötletet támadt. Megbízott egy békaembert, hogy vizsgálja meg a jakt vízvonal alatti részét. Csak akkor fordult ismét Cezára Borgézéhez, aki már régen magához tért és kezél lábán megbilincselve kuporgott az egyik kajütben. Természetesen fejedelmi kajüt volt, tele mindenféle tip holmival. De mindez a fényűzés nem hatott Rick Brandre, hiszen az elképzelhető legnagyobb gaztettek rejlettek mögötte. Ez a jak gaztettek jövedelméből épült és gaztettekből tartották fenn. Vagy talán Baldini Newman nem volt benne nyakig a legpiszkosabb gaztettekben? – A játszmának vége, Borgéze! – mondta Rik hidegen. Amikor átadom az ügyésznek, már teljes lesz a bűnlistája. Addigra az se számít, ha egyetmást kifelejtünk belőle. Egyébként Jeff Shrek személyesen is tanúskodik majd. – Hazugság! – fújtatott Borgéze. – Biztosan tudom, hogy halott. Nekem nem lehet bölfölni. Miért nem hozza ide teljes életnagyságban? – Mert dolga van. Ugyanis a társa, dájnant épp úgy érdekel bennünket, mint maga. Miért akarta dájnant a feleségét, Bádi Newman özvegyét a levegőbe repíteni? Ezt most hallom először. Maga félrebeszél. beszél. Hazudjon csak nyugodtan tovább. Számomra nem újság, hogy a maga fajta embernek csak akkor bátrak, ha bérgyilkosok is izompacsírták háta mögé bújhatnak. Maga a lelke legmélyebbéig gyáva. Ha van hozzá mersze, hogy gaztetteket kövessen el, és embereket szerencsétlenné tegyen, legalább vállalja is a tetteit. Mit vett át a panamai teherhajó fedélzetéről? Cezáre Borgéze összehúzta a szemét. Semmiről se tudok. Kirándulást tettem a tengeren. Ezt a személyzetem is megerősítheti. A találgatását pedig a kalapja mellé tűzheti. Majd meglátjuk. A maga volt társa, Baldi Newman, rendszeresen űzött kávítószer és leánykereskedelemmel vádolja magát. Biztos vagyok benne, hogy rövidesen legalább az egyikre bizonyítékunk is lesz. De van még egy kérdés. Mi történt Kálmen Pulverával? Borgéze vigyorgott. Maga a szuperrava szövetségi szimat. Találja ki. Én ilyen nevű nőt egyáltalán nem ismerek. Mongolos vonásai vannak, Borgéze. Valóságos szépség. Lehetséges, hogy a társa Dynant ezzel a szépséggel állt odébb? Odebb át. Azt akarja mondani, hogy Dynant. Pontosan, eltűnt. Úgy látszik, nincs nagy szerencséje a társaival, Borgéze. Newman egymillióval lépett tulajra, és ráadásul be is köpte magát. És most, hogy Dynant lába alatt is forró lett a talaj, ő is a párcba hagyta magát. A disznó! tajtégzott az óriás. – Most már tudom, kiküldte rám ezt a tetűt. Kaparjam ki én a forró gesztenyét a tűzből, és ez a sátán... – Miféle gesztenyét? – kérdezte riggs Egy szót sem szólok többet – üvöltötte Borgéze. – Maga csőbe akar húzni, a trükkjeit minden gyerek ismeri, és beszélni akarok az ügyvédemmel. Melyikkel Csezáre? Hiszen Jerry Kacser halott, és szép titkárnője is halott. Mi volt a neve? – Gina, ugye? – Gina Malakka meg... Maga megőrült? Ebben a pillanatban kopogtak. Rick szabad kiáltására egy szövetségi nyomozó nyitott be, és egy olajos papírba göngyölt csomagocskát emelt a magasba, amelyről még csöpögött a víz. Szélesen mosolygott. Minden oké, Rick, a fickók azt hitték magukról, hogy nagyokosok, aholmit a hajó oldalára erősítették. Ős régi trükk. És? kérdezte feszült Erik. Természetesen heroin és kokain. Ezt a csomagocskát még meg kell vizsgálnunk, de ebbe se lesz egyéb. Azt hiszem, Mr. Borgéze élete végéig államköltségen kap vártét és kosztot. Rick a Gensterre nézett, akinek az arca az egészséges barna szín alatt ólomszürkévé vált. Ebben a pillanatban Cezáre Borgéze csak árnyéka volt a magabiztos ingújas Genszternek, a város fenegyerekének. Oké, mondta Rick, ezzel hát vége az Impex ügynek. Hála, Mr. Newmannek, kiürítettünk, egy zábtolyásukkal dugik tömött fészket. Vég mindig azt hiszi, Borgéze, hogy van olyan ügyvéd, aki segíthet magán? Az óriás válla meggörnyedt, és egy nyomdafestéket nem tűrő szót mondott. A drámának ez a felvonása véget ért.